Så ska vi se. Vi ska köra igång med en livepod här ifrån eh, Flottfestivalen i Viskan. Och den kommer igång alldeles strax. Det är en livepod som heter Beard Soup Records. Och eh, den låter så här. Mm. Och välkomna till Beard Soup Records live ifrån Flottfestivalen i Viskan! Hörs jag? Ja, det ser ut som att några hör mig i alla fall. Jag tittar ut över öltält och volleybollplan. Jag som pratar heter Thomas Medelheim-Melin. Och ja, det här är ju en podcast då som vi heter Beard Soup Records. Och folk brukar skicka in ljudklipp till oss. Och så blir det musik. Vi gör musik helt enkelt. Eh, I vanliga fall brukar jag ha en kompis som heter Anton med sig. Men Anton Alfredsson kunde inte komma idag. Så jag har, dessutom, eh, där, jag har istället för Anton två gäster <laughs> som heter Thomas Björling och Teresa Bystet. Hallå, hallå. Hörs du också? Testa testa att prata. Hej, hej, hej. Ja, sen <laughs> Det är därför vi är här. <laughs> ja. Hörrni, ni eh, välkomna hit. Tack. till viskan och till eh, podden det här är ett knasigt scenario ja. höj mig lite grann så jag hörs, hörs du nu? alla är ju här för mig ja. så att... nu då ja. vi har oh! haft <här> ja, det där var ju Alice ja, Alice <här> är också med. Här. vad bra, vi har haft lite teknikstrul här, ni vet eh, när det är live för första gången i Beard Super Records eh, historia, det låter ju väldigt bra hittills ja så. eller hur <här> Um, vi sänder också live via internet På Facebook kan man uh, Lyssna på oss Men uh, ni som är här i Viskan ja, Ni kan ju lyssna med öronen bara um, Berätta lite om er själva Thomas och Teresa Ja, så det vi kan säga lite kortfattat Är väl att vi har ju faktiskt också en podcast Just det uh, Som heter Idiotska Bank Nej, vi är Idiotska Bank och, uh, För barn över 18 år För barn över 18 vi, år Så att det här är ju vi, Det borde ju finnas en slags där, Bipknapp. knapp och det med någon censur? Nej, men jag tänkte... Ha, men du kan ju, mute... du kan ju, <gull> ju oss bara. Ja, precis. Jag sa ju att ni skulle tvätta munnen med tvål innan ni kom hit. Kom det meddelandet fram? <gull> Nej, det har inte jag hört. Nej, okej. Okay. Vi tvättade munnen med färnet i morse och det gick uh, spelade in två poddavsnitt. Så det gick Ja, ah, men vad bra. heter uh, ju podcast. Och uh, den har jag varit med i tidigare... Uh, det var då du var du tvungen att ha en ringklocka så fort vi varit lite välfulla i mun. Ja. Du ringa klockan när det varit för mycket. Ja, precis. <laughs> det är avsnitt nummer 13 tror jag. Och den heter Hon brukar göra så där". Ja. ja, precis. Men, men det är inte därför ni är här. Nej, varför är det här Thomas? Men ni har väl ett band också, eller hur? Ja, Thomas och jag har ett band som heter Och vår trumme sitter här. Och det är hans dotter jag har i knät. Ja. Ah. <laughs> Så klockan åtta kör Hon vi i på så. flotten. Ja. Vi kör ju från en så liten scen. Vi är från scen mm. två här på området. Och då, ja, då fick Alice plats men inte hennes pappa. <skratt> <skratt> så, eller vill du ha... Olle i knät. Olle vill du sitta i knät? Kan du ha ett rum i sin knät? <skratt> Det blir lite varmt tror jag. Det är tillräckligt varmt med, med den här lilla damen. Det är väldigt bra. Eh, väldigt bra sommar. är apropå musik. Vad var det där för en liten truddelutt? Det var ju eran jingle som jag gjorde i någon slags punkversion. Och det låter lite som Onkel Konkel ja. Tack så mycket för den, Thomas Björling. Tack så mycket för inspirationen, <laughs> Onkel Konkel. Det var våran eh, signaturmelodi eh, tolkad av eh, Thomas Björling. Men i en punkig variant. Eh, hur låt Är punk ni spelar också? Den här kan ju du få ta, Teresa. Nej, men hörde inte jag vad som hände, för jag pratade med Alice här. Spelar vi punk? Animal ja, Night. vi spelar ju punk, ja. så klart. <laughs> men eh, jag vet inte, jag hämtar ju lite inspiration här och varifrån och mm. sen spårar det ur ibland helt enkelt. Men Åh, vet du vad, det. jag tror att min lilla hjälpreda ska få sluta med sluta att med, oh, uh, sitta här. Det Theresa försökte säga är väl att vi vi spelar ju någon slags punk men vi tycker väl om att eh, hålla på med melodier och sådär också. Ja, ah, melodier är alltid bra när ja. man gör musik. Och då blir det ju pop punk helt plötsligt, per automatik. Men jag tänker på det med Animal Knights: att vi låter otroligt glada. Ja. Vi, vi låter väldigt glada, vi ser väldigt glada ut och så vidare. Men texterna är ju väldigt Sur. dystopiska. Är de det? Ja, det är de faktiskt. Du, vet du, jag har faktiskt tagit och letat reda på min favoritlåt med Animal Knights. Som jag tänkte vi skulle lyssna på nu. Det fanns fyra av välja på alltså. Ja, men jag tror den bästa. Ja, kul. Men det där var alltså They Live med Animal Nights. Och jag har sångaren här mitt emot mig. Här är jag. Hej. Den där låten, den är ju väldigt inspirerad av en gammal svartvit sci-fi-rulle som heter They Live. Aha. Men när jag frågar folk så är det aldrig någon som har sett den. Nej, jag har inte sett den heller. Men det var en intressant text tycker jag. Ja, jag har ju snort delar av den just från filmen och de budskap som syns när man tar på sig speciella glasögon okay. då man kan se att vissa människor som eh, bara går och handlar och lever så här, perfekta liv är egentligen eh, aliens som <laughs> ah. <laughs> sleep, obey, consume. Mm. Oj, eh, ja. ursäkta mig, det är jag som pillar lite här för att det ska låta bättre men, men det låter sämre. <laughs> Pillat exakt tvärtom, då kommer det att låta skitbra. Uh -huh. Ja, men fortsätt för all del, Theresa. Nej, ska... men det var bara det. Och sen har uh -uh. jag vävt in lite så här anti-Trump-åsikter i det där. Och sen blev det väldigt, väldigt fantastiskt bra. Ja, det tycker jag också. Um, va, sjunger du om people eller sheeple? <laughs> Sheephole. Sheethole? Nej, alltså jag, jag trodde att du sjunger om sheeple. Alltså att uh, få... For blandat med folk, eller alltså folk som är... Det är ett riktigt begrepp, alltså. <laughs> är det Jag har det? inte hittat på det. Cheeple, eller så hade han det. Nej, men alltså, cheaple är folk som bara följer med strömmen. Ja, som gör som får. En fårskock, helt enkelt. Ja, men men vad heter den? Början? Vad heter ja. den låten Cheaple equals... Equal shit. Ja, equal shit. Ja. ja, det är nåt. Men eh, de sjönger inte så egentligen. Jag tror att det är du som rundar med den där monitorn som står farligt nära. Ah, det kan det vara. Jag håller bort micken lite. Du, jag stänger av den. Ja, vi hörs, vi hörs ju ändå. Vi. Ja. Men, det är lite kul med så här live. Det kan hända vad fasen som helst. Det är den. liksom första gången i världshistorien som vi sänder live också. Det som händer mest är att vi sitter och smälter bort att Thomas inte har byxor. Jag har, inga, ett alltså. jag har inga byxor, men det ser inte ni. Vi kommer ihåg det här. när vi poddade förra gången att eh, Thomas Björling, det Thomas ett och, eh, är Thomas 1. Fast är det tvärtom ett två. nu när vi ja, är precis. i Thomas podd. Ja. Jag får vara nummer ett nu för en ja. gång. Ja. <laughs> alltså, jag blev så inspirerad av den här låten så att jag tog och jag brukar göra musik helt enkelt i den här podcasten. Och jag har, det här är lite som Så mycket bättre Fast den kanske inte är så mycket bättre Men det är en tolkning i alla fall uh, Så nu hör vi samma låt igen Fast av uh, Beardshoop Record Vafan vad kul Time to show the world How fed up we are Let it go. like Thomas! Ja, ah, men tack så mycket! Vad knasigt! Vad vald det Animal Nights goes nine inch nails lite grann. Lite nine inch nails, lite tool också kanske. Ja. Eller Gamla tool och nine inch nails. A perfect circle. Kanske alla våra låtar ska ge... ja. gå igenom filtret på dig. Ja, och och sen du. får vi tillbaka dem. Bara... <skratt> Trummor, piano och bas. Ja, <skratt> men... det var det. Och alltså min röst. Men det här är ju lite spännande, för nu måste jag passa på att fråga. Nu, du hade en punklåt och tänkte jag mm. en tolkning av den. Hur blev det så här? Alltså... Jag började spela den på piano. Eller jag hade den här låten. Det är en väldigt catchy tune. Jag fick den liksom, melodin på huvudet. Det är bra. Och så var jag på semester i Mariefred en vecka. Ah. Och så underhöll jag mig med att spela på ett piano som stod ner i en källare. Och då spelade jag den låten på piano. Ja. Och då blev det, jag spelar inte piano så bra. Så då blev det långsamt. Okay. Jag kan ni inte, inte spela punk på piano? Jag är ju tvärtom. Jag kan inte spela särskilt bra alls, och då spelar jag snabbt. Ja. Ja. Så äh. det översköper då jävla bra. Ja, Så att det går <laughs> över någon gång. Ja. ja, men fan, vad kul! Jag tror inte det. Vad roligt att ni gillade det. Man har ändå hållit på att spela musik ganska länge, men har aldrig fått en cover. Liksom, Nej, ifrån. vi kanske får anledning att göra mer covers av varann <laughs> i framtiden. Ja, det ska vi göra. Men eh, vi ska ju få höra mer på er ikväll. Ni kommer att spela klockan åtta. Åtta? Ja. Mm. Kommer Så, ni Så åka ut här med Libreiten då då. då då. kommer vi att köra din tolkning. Tror vi <laughs> repar in den. Ja, kör, kör du piano? <laughs> eh, ja, ja. Det är säkert någon här som har ett piano med sig. Ja, det tror jag. Mm. <laughs> ja, det blir bra. Jag tror att draggar man i, i sjön här, eller Ljungan är väl, tror jag. Nu är Finns jag på. från Då det är ligger det. nog gammalt piano på botten här. Så jag tänker att vi, vi fixar det. Ja. Funkstämd och klar. Ja, det gör vi. Det där var en bump. Som vi brukar kalla det på fackspråk. Ja. Ett litet ljud. Inte får... så bump, we call it in fuck language. Ja. Så, så man kan ta en klunk öl eller en klunk vatten. Eller Apropå vad man nu behöver ta en ö. klunk utav. Olle... Trummisen här borta Nu när det är det live. Då kan, kan jag liksom... få en öl? Nu beställer du öl öl. Eller två? Två. Jag ah, ah, tre när det ändå är på gång. Um, jag tänkte att det ska bli dags för en programpunkt uh, som jag kallar för uh, topplistan. Wow. Ja, men just det. Nu ska vi se. Topp tre. Och då undrar jag, har ni tagit med er. Det som jag bad er ta med er. Det enda du bad oss om, ja, ja. det har vi tagit med oss. Ja, men vad bra. Ja. Och det är alltså en topplista. Det är tre i topp. Festivalminnen eller sommarminnen. Ja, vi gjorde ju någon slags fri tolkning av det där. Och det tog bara inte, minnen. Ja, det är inte nödvändigtvis det bästa. Men det är ju definitivt minnesvärda prylar som har dykt upp. Ja. Nu har jag min telefon på... Den är långt borta och sänder live från, ja, från äh, Idiotska Bank. Ah, hej, hej. Men jag kommer ihåg ja. ändå. Vill du börja Therese som har... Ja, notes? men alltså, mitt bästa minne, det var ju på en sommar. Helt enkelt. Vi får ta det så. Ska jag köra? Ja, gör det. För att det här är... det här. Nu Sätt er ner, annars kommer ni ramla. <laughs> Nej, men jag fyller 30. Mm. En solig sommardag i Göteborg. Och vi var på festival, vi var på Metal Town och West Coast Riot, allt det där i samma veva. Och jag gick liksom bananas. Jag tyckte att hela världen skulle så här, bocka och buga framför mina 30-åriga fötter. <laughs> så jag kunde liksom inte riktigt bete mig. Och vi var på någon Vär, form av... <laughs> värt att nämna är att vi som var liksom sällskapet som var med på, på, på resan... På. Alltså vi var ju tvungna att fira henne mm. i en vecka. Just det. Sån är hon. <laughs> Jag älskar fylla ju jämnt. Nej men alltså vi var på någon form av efterfest. Och på, alltså på, på någon krog. Efterfest Och eh, jag kunde liksom inte sluta försöka tigga av folk och bartenders Cosmopolitans. Som vi tyckte var jättekul att dricka då. Och medan jag var och försökte hasla till med Cosmos så missade jag bland annat att mina kompisar hade önskat en, en låt som tillägnades mig av de lyckliga kompisarna som spelade oh, på det stället. Nej. Det skete jag i, ja. för att jag var full gas med mina kosmos och vart ju bara fräckare och fräckare. Du, fej, du fejkade för övrigt att du hade slag slagit ut en den tand <laughs> för att få sympati av bartendern för att få en drink, och det funkade ju det funkar tre tan. gånger. Ja. När det slutade funka då hittade jag två saker: killar som skulle fira mig tyckte jag. Ja. Så att eh, jag lyckas få dem att vilja köpa en 4 Cosmo till mig. Det var ju bara det att det var fyra stycken Kosmos. Ja, så jag ja. var liksom återbetalningsskyldig och fick lämna mitt telefonnummer och dagen efter skulle jag hitta dem och betala igen och sådär. Oh, Vilket klart. jag var tvungen att göra. Så dagen efter var jag ju rånad kan man säga. På pengar jag hade lånat ja. Ja. Samtidigt som Thomas är och köper två öl för 150 spänn men får 660 spänn i dricks. Så nej, nej, i... nej, nej. I växel. I växel. Jag betalade med jag skulle köpa en öl för hund, jag hade en hundring. Är det här din topptre nu? Nej nej nej, det här är samma. Det bubblar det. Är en bub det, det, är det får ätas ihop det här. Ja. Jag skulle, jag skulle köpa en öl för 60 kronor. Jag betalade. Lyssna bara den här nu, för nu vill jag ha den här den växen vill jag ha tillbaka sen. Han jag betalade 100 kronor, ölen kostade 60 kronor och jag fick 660 kronor tillbaka i växel. Oh, var det liksom djävulen som jobbade i baren och du fick 666 Ja Eller djävulen som köpte ölen. Ja, det kanske det var. Så att vår gemensamma kompis hushållskassa gick jämnt ut kan man säga. Ja, just det. ja. Så det var ju ett minne Det var ju ett minne. Ett minne för livet. Ja. Men ja. var det, var det topp tre? Det är ett av många, kan ja, man säga. Ja. Ja. Jag är inte så bra på att följa instruktioner. Vi, vi, vi rabblar några minnen och sen får vi ranka dem. Jajamän, vi kör så. Ja. Jag kan ju kontra med när det var anno 2005, tror jag. Då spelade jag och Teresa i ett band som heter Psycho Poetry. Mm. Som spelade punk också. Vi skulle spela och tyckte att, ja men vad fan. Vi spelar på lördag tror jag. Vi drar dit några dagar innan. Och gitarristen hade ju kört till feber och kunde inte komma ner. Ja, han hade ju böldsot. Vem då? Gitaristen Gitarristen i bandet, han ah. dök upp lite senare. Så att vi tänkte att, äh, vad fan, vi drar dit på torsdagen. Festivalar i två dagar och sen spelar vi på lördagen. Mm. Eh, satt och drack bira i bilen på vägen ner som man gör. När man inte har körkort. Som man, ja, precis. Och eh, vi, när vi väl kom fram så var det liksom mörkt. Och det var, campingen var inte belyst överhuvudtaget. Så att vi slog upp våra tält på fyllan på natten och vaknade upp. För det började ju regna där på natten. Ja, upptäckte vi, vi på morgon. Så vi vaknade upp där ganska tidigt på, på fredag morgon av att det var rännylar med vatten in i tältet. Då hade vi tagit ytter, alltså tältduken, den yttre delen, mm -hmm. där det sitter sådana här myggnät med, lite, med en kåpa över som ska förhindra att vattnet ska passera in i mygg. Och slår man upp det på ner, då får man lite omvänd effekt. Ja, vi mm. satte upp det ut och in. Ni har så satt att, upp tältet ut och in. Så att de här kåporna som skulle skydda från regnvatten, det var regnigare in i tältet. Ah. Vi låg liksom i varsin dusch när vi vaknade. Ah. Allt väg, då hade sovsäckar, rubbet, kuddar, dyngsurt. Ja. Det var men, ju också ett minne, <laughs> men det gick bra ändå. Ja. Det ja. brukar vara kul ändå, liksom. Har du något på lager, Thomas? Eh, vi ska se. Jag har skrivit ner en grej också. Jag har inte varit på så mycket festivaler, men jag har en kompis som heter Norpan, Vi åkte på... Norrpan. Man hör ju att du ljuger nu, Thomas. Nej, nej. Han <laughs> finns på riktigt. Norpan. alla dina han heter, kompisar är uh, Skorv. Skorv. Skorv... Skorvigt, han. <laughs> <Snörk heter> han. <laughs> nej, Norpan finns på riktigt. Och vi åkte till Storköyran 2008. Um, och uh, ja, alltså vi satt i parken utanför och drack gömmen uh, öl ja. uh, så långt är jag med och sen blev jag så trött inom situationstecken uh, så att jag täckade eller jag menar gick och la mig ja. i hans uh, lägenhet och så liksom vakna, ni vet när man kanske inte riktigt vaknar med ett ryck där, utan att man långsamt kommer liksom till medvetande ja. det var ett ljud som väckte mig ett dunsande liksom Dum, dum, dum, som liksom kom närmare och närmare. Och då var det Norpan som stod och dunkade mig i huvudet med en kudde allt vad han hade. Men jag var liksom så djupt in i sömnen så att det kändes som en liten puff från början bara. Alltså jag och det syns var... inte det låter som något som Norpan skulle göra. Typ Norpan är lite mer ja. som här som snuffar en på halsen. Jag hade inte varje hamster som heter Norpan så att jag vet vad jag pratar om. ja, ja. Mm. ja. Nej men jag vaknade till slut i alla fall och så gick vi iväg och eh, ja Sen minns jag inte så mycket mer. Vi tittade väl på band och grejer. Det var kul i alla fall. Du fick i världens mildaste hjärnskakning av den där kudden. Ja, det var det som krävdes ibland för att vakna upp och gå på festival ordentligt. Ja, men ska vi ranka de här då? Vilken är trea och vilken är tvåa och vilken är etta. Jag frågar vi Teresa så är det ju hennes födelsedag. Så ja. klart. Men ja. din historia involverar ju även mig. Ja, så att, ja. Vilken av dem som vi har sagt tycker jag är bäst? Ja, det är klart. Din var ju sämst. Ja, kan vi vi sätter min på tredje plats. <laughs> ja. Och eh, Björlings eh, på andra plats. Ja, men det ja. Jag. Ja, första plats eh, Therese Sannik ja. Så Nu kan du vrida av hennes mick. För nu behöver vi inte hon prata med. <laughs> Nej, nu är hon färdig. <laughs> ja. Ja, men, eh, de var det avklarat också. Eh, jag ska ju faktiskt köra ett litet eh, sommarkryss senare också. Ni, ja. eh, men eh, då kan man vinna någonting då. Kan man vinna kanske sin egen vikt i... Eh Pulver, kaffe och guld. Pulver! Pulver, kaffe och guld. <laughs> nej, det kan man inte vinna. Det är äran när man vinner. Och ett USB-minne på 8 gigabyte. Oj! <laughs> Jajamensan. Det kan vi man kan vinna. även tillägga en låt till vinnaren. Kan säga. Ja, det tycker Aha. jag också att vi gör. På ett dramatiskt sätt. Ja. Mm. Jag tycker vi kan passa på liksom, i den här eh, eh, sommarkvissens ära. så är Vi vi har ju ordnat ett... Nej, vad, vad var det för ord? Jag Musik. quiz kryss kryss, Musik. kryss. Mm. Sommarkryss, Sommarkryss, så, mm. så att vi tänkte ju köra ett daimkryss lite senare, ja ah, ja okay. och då blir det ju daimkryssning på scenen där, mm. ja, vi gillar ordskämt vi, ja. så att ja. inte får konkurrera men så blir det. Ähm, ni kommer att åka på flotten <laughs> ut och spela sen, <laughs> jag försöker bara berätta för... Jag försöker vara Sluta försöka <laughs> ha en rumsren podd, vi är inte ens inomhus. Jag sitter i kallingarna och dricker bira. Ja, det är vad det är. Jag försökte bara förklara för de som eventuellt inte ser det här att eh, det är ju en flottfestival och då spelar man alltså på en flotte som åker ut på djungan. Ja. Jag trodde vi var på en flottfestival. Jag är ju så jäkla besviken för jag är ju med med min prinsessklänning här och ja, allt. Höghatt hatt och, och allt där. Och Så får man sitta här med Thomas i kallingarna. Björling trodde att det var en flottig festival. Flottfestival. Ja. Kolla försyren. Ja, ja men. Nej, men eh, jag tycker att eh, vi tar oh, en liten sommarlåt kanske på det här. Ja, jag har faktiskt klippt ihop lite grejer ifrån eh, tidigare avsnitt av den här podden. Eh, så då finns Anton med på ett hörn också, eh, som är min vanliga co-host. Han gillar vi ja. också. Eh, den här låten heter Livet leker och det är ett hopkok av lite grejer som vi har sagt tidigare i podden. Vad va har vi kommit på då? Vad behöver man för ingredienser för en snus? Man behöver snus. snus. snus. snus. Det är som kött färs. Ja, då behöver vi kött och då behöver vi färs. Färs. Färs. färs. Livet leker. Livet leker. Det är en rosé tycker jag. Livet leker. Det är en rosé, tycker jag. Är en rosé tycker jag. Ja, lite så här, lite överklassen då. Ja. <laughs> oh. Livet leker. Vad va har ni kommit på då? Ja. Snus. snus. Livet leker. Man behöver man ja. för ingredienser för snus. Man behöver snus. snus. snus. Det är som ny kött färskt. Ja, nu ja. är kött. Då behöver vi färskt. Då behöver vi färskt. Färs. Ja, där var det färdigt. Det var Livet leker med Bed Soup Records. Och vi sitter här och dricker. Ja jag dricker ju än så länge bara Loka. För jag försöker vara lite professionell här. Ni har ju lämnat in för länge sedan och ska åka på daimkrysning och badges, kanske det. Ja, just det. Ja. Vill ni fortfarande vara med i podden också. Är du mjuta sina gäster så fort ja. det inte passar. Ja, nej, men jag tänkte jag mjuta bara när jag pratar. Smart. Ja. Jag är ju annars en jag är ju känd för en grej och det är att jag är otroligt bra på. att alltså, avbryta. Ja. Jag, pratar över ja, men jag tycker mm. att du har klarat dig väldigt bra den här gången. Det har inte varit så många avbrytningar hittills i alla fall. Avbryterskan från ensamheten, Therese Bystedt. Är sånär... Avbryterskan. Och får han en sån här gummisnodd runt handleden. Varje gång jag avbryter, då måste jag knäppa till mig själv så att jag lär mig. Ah. Tesa kom ju tvåa i SM i avbrytning för några år sedan. Ja. ja. Hon fick aldrig något pris för att de, de försökte ge hon pris. En silverbuckla liksom, men nej. Jag tappar guld. Ja, och andra... nej! Jag ska berätta om när jag fyller 30. Håll håller i frågan. Han har säkert sagt någonting. Nej, det var väl det att jag hade tänkt att vi skulle ha tre stycken var såna här festivalminnen på topplistan. Att vi skulle ha trevligt, trodde jag. Jag hade var. tänkt att vi skulle ha trevligt. och alltså, Thomas. Får jag säga en grej om det? Ja. På minnen. Ja. Och tält som mm. vi var inne på förut. Ja. Jag har ju en annan tälthistoria om ja. det kan vara av intresse. Ja, absolut. Ja, jag har varit med tvingad till Tyskland på festival. Jag gillar eh, början på den här. Ja, för att jag har varit lurad. Sista året jag någonsin tältade, det var på Bråvalla. Mm. Året efter så sa jag det, okej, okay, jag följer med på festival till Tyskland om jag får bo på vandrarhem. Det blir bra. Det fick jag inte. Utan vi skulle alla tälta på festival. Jag går på Rösta. Du hade ju fyllt 30 med råge här. Ja, med råge. Ja. För du eh, Och går ut på Rösta och säger att jag behöver bara ett billigt tält. Jag blev medlurad på tältdival. <går> jag orkar inte lägga pengar på det här. Kan få ett billigaste tält där en kort kvinna får plats? Ja, då ska du ha det här. Det här kostar 298 jag kronor. En Redan hår. där. Ja. Ja. Och så säger jag, men hörru du, grabben, är den här vattentät? För att ja, det kan regna. Han säger att, ja men köp en presentning. För att det är inte vattentätt, utan det är vattentät ish. Redan där borde man ju känna en varningsklocka ja, ringa. Mm. Mm. Så jag köper en presändning. Det är inte jag vet då. Det är att den där presenningen är ju en gånger en meter. Den täcker ju bara en tältknopp i stort sett. Oh, nej. Och när jag väl kommer fram till Tyskland. Då har inte Lufthansa orkat skicka med min väska. Där tält, allting finns. Nej. Så jag kommer ju dit tomhänt. Sen väger de dessutom att köra ut min väska för att jag inte bor på en riktig adress. De tycker inte att en camping är en adress. Det är visst det. <laughs> jag tycker det. Jag med. Så att, det var sista gången jag tälte. Okay. Mm. Också ett minne. Inte särskilt bra, den, inte särskilt kul. Den toppar inte födelsedagshistorien. <laughs> jag kan ju liksom på samma ämne säga att en gång så åkte vi på festival i Tyskland. Och så var det någon 30 det är samma plus. gång. Det var en 30-plussare som höll på och första dagarna. För hon. Tydligen så hade de blivit av med sitt bagage och det var det ena med det tredje. Och så hade hon ett jättelitet tält för att hon inte hanterade och köpt ett stort tält. Men förutom det så hade vi väldigt kul. Bland annat hade vi så kul en dag att vi skulle gå och se Korn. Oh. För det är ju... Ett gammalt... De har väl du lyssna ja, mycket på också? Ja, jag har varit och sett dem två gånger faktiskt. Ja, mm. det skulle bli min tredje gång. Och tanken var väl att det skulle bli min första nyktra i gång. Mm -hmm. Jag skulle se dem. Sen när vi är på väg dit, det var en sån här sommar som vi har nu. En väldigt varm. Otroligt varm sommar. Ja. Och när vi går från campingen, vi har läskat eh, ganska gott hela dagen och tänkt att, ja men vad fan, vi köper något på vägen in på området. Mm. Då ser vi liksom ett stånd, alltså inte ett... Stånd ett som... ett ja, precis Där man kan köpa någonting. Ja, ett sånt. Ja, ja, ett tack, sånt. Tack ska eh, där de sålde Long Island Ice Tea. Och Aha. inte per, till personer utan till grupper. Till folk. De hade inte muggar, de hade tillbringare. Ja, <laughs> okay. 16 euro. Då fick man en bringare med en och en halv liter Långa Ice iST till fyra personer. Ja. En tillbringare långa Ice Tea med fyra sugrör. Och då tog man en slängde tre sugrör och fortsatte ja. leva sitt liv. Ja. Sen köpte vi köpte varsin sån. Ja. Alltså en fyrdubbel långa Ice Tea mer eller mindre. Helt jävla järndött redan en är ju livsfarlig. Ja, det finns ju en anledning till att man inte köper den. Nej, precis. Nej. Men vi köpte varsin bringare med långa Ice Tea. Och sen skulle vi ju bara köa, tänkte vi. En stund. Det, det var bara det att kön tog väl en timme innan vi kom in på mm. festivalområdet. Mm. Och vi hade ju sugen var för det var ju väldigt mycket is och det var väldigt gott. Ja. Så att nu väl kom in, då var man ju så här härlig. För då hade man druckit fyra stycken Long Island tea på fyra timmar. Och nu är inte jag någon bartender... Per definition. Men eh, jag vet att det innehåller sprit, sprit, sprit, sprit, sprit, sprit, is sprit. Gånger fyra. Ja. Det är så man blandar en Rhode ja, ja, ja. Island ja. Ice Tea. Ja. Det, det är typ så. Jag trodde att det var en Rhode Island Ice Tea. Jag skulle få med salladsdressing och hela den grejen. Rhode Island. Ja. ja, men man blir lite mätt också. Ja. Men eh, sen när vi väl kom in på festivalområdet så var man ju lite så här skön. Och om tills Korn började spela mina gamla barndomsidoler. Alltså, jag lipar ju som ett flickvarn. Ja, jag har gått med spela. Thomas i typ 15 år nu och det är första gången jag har sett att han var så skör. Ja. Jag har gråtit två gånger på konserten. Den första gången, det var Nasum på Pisen Love. Nasum på Pisen Love, ja. ja. Och den andra gången det var Korn. Korn med Long Island Ice Tea innanför västen. men. och Long Island Ice Tea innanför brallen. Och Rhode Island Dressing ja. i håret. Ja. Ja. <laughs> um, Tack så mycket för den. Jag tycker också att den ska båda de får vara med på listan. Men du då? Har du något att det med? Ja, men har jag någonting att kontra med? Jag, vet ja, inte. Måste komma jag har igen varit, nu. varit med om så himla mycket Men du måste ha druckit grejer. någonting någon gång. Ja, men jag, det är det att, jag minns ju inte vad som händer. <här> Nej, just det. Du blir ju så trött. Ja, det, du måste jag blir ju för trött att gå och, och, och lägga mig, så att det finns inte så mycket <här> att, att, <här> att prata om. Men apropå festivalminnen, det här kan ju vara ett trevligt festival. Det kommer ju, ju definitivt att bli det. Ja, den här plåtfestivalen i Viskan. Och nu blåser det upp lite grann. Jag hoppas att det inte blir regn och sånt. Det gör ingenting. Vi har ju tak där borta och här, så det spelar ingen roll. Köbel, mm. de får bli brötfästa med. Det finns <laughs> inget dåligt väder, det finns bara gamla klyschor. Som Exakt. Det gamla så. ordspråket då. <laughs> på gamla klyschor, jag tänkte ta och återanvända en låt som vi har gjort tidigare här i Beard Shoup Records. Den heter Eva helt enkelt. Yes! Den, och den går så här. It's cool. Det var Beard Super Records med låten Eva, eller Eva, eller EVA. Jag vet faktiskt inte vad vi ska kalla den. Ja, vi kallar den för Eva. Jag tänker på den här Pixar... Vad heter den? Eva. Eva. Wall-E. Wall -E. ja, Wall -E. ja, precis. Ja, den kanske handlar om henne, den kvinnliga roboten som var med. Men Björling, du höll ju på att berömma mig. Du tyckte att den här låten var bra. <laughs> kan du inte säga det istället? <laughs> ni? en applåd för låten här som Thomas och Anton har snickrat ihop. Applåd! Wow. Det är så sjukt att ha höra händer. Ja. Som inte våra. Så vi applåderar Keller. för oss <laughs> Men det där är ju lite av en pastiche på det danska bandet Mew. Ja, uh, M-E-W. M-E-W. Uh, de är ju från Hellrup i Danmark. Det är det enda jag vet om dem. Det är väl typ det enda bra som har kommit från Danmark, tror alla orter i Danmark heter heller Hellerup också. Ja, ja. De låter likadant. Exakt. Eh, huvudstaden i Danmark, det är heller upp. Heller. Ja, precis. Men har du, hade du sett dem? Ja, jag såg dem på, på Arvika tror jag att det var ett år. Jag tror att jag gör ihop ganska mycket där under tiden du spelar låten. Men jag sa ju till exempel att den var bra av den här låten. Så... Ja, Åh, det var ju en lögn. Nej, men jag tycker det är skit. Snyggt snickrat. Ja. Väldigt kul. Och sen, jag är fort, lever fortfarande kvar i våran cover lite grann här. Ja, jag tänker, från och med nu ska jag göra det lätt för mig själv. Jag, sling, jag, har ju, jag har en helt jävla telefon full med röstmemo med massa bra idéer. Ja. Så jag tänkte att jag bara och så ja, men får gör det, då? det är ju gör precis det. det som är grejen med Beard Soup Records också. Ifall ni som lyssnar har någonting som är ett konstigt ljud eller kanske en låt som ni har spelat in eller visslat bara på toaletten eller någonting, skicka in den till Beard Soup Records så gör vi en häftig låt av den. För grejen är ju också att det behöver ju inte vara liksom en färdig snickrad pryl. För jag har ju hört grejer som det är... Någon, jag vet inte om någon polare till er som... Lägger och nynnar på soffan På fyllan och ja. ni gjorde en låt av det så. Och den var ju bra också Ja, den kanske jag kan leta rätt på här lite ja, senare Så kan vi lyssna på den också Men jag skulle vilja tacka er för att ni kom hit Alltså ni ska väl förbereda er nu lite inför Ja, nu ska ju Thomas fixa håret Och jag ska ju göra min pre -gig yoga jag ska ju ja. ta på mig brallor Jag ska till jag ta på mig åtminstone. <laughs> mm, men eh, hoppas att det går bra sen. Det är klockan eh, åtta som ni spelar. Ja, vi har på. ju aldrig spelat på en flotte förut. Så det här blir något nytt. Det blir ju första gången. Ja. Kan vi göra så här, Thomas, att innan vi börjar spela, kan du simma ut till scenen? Ja. Och på oss, och så simmar du in igen. Jag vet inte om sladden räcker. Nej, det, det. Nej, men, just det just finns det. sladdar där ute. Det, det, det var nog tyvärr det som det stöp på. Att <laughs> snyggt räddat. Ja, ja, det fanns tyvärr inte tillräckligt mycket. Eh, sladd för det. Men eh, tack så mycket för att ni var här. Alltså jättebra att ha gäster och bolla, bolla samtal med. Snart kommer vi att gästa i ett vanligt avsnitt också. Ja, vi har ju tänkt det så länge att vi ska göra en crossover. Att vi ska göra Idiotskavank eller att vi slår ihop våra poddar så att det blir liksom Beardskavank-record. Ja. Eller idiotsoup. Idiotsup. <laughs> ja. ja. Den ser jag fram emot. Ja, men det tar vi att göra någon gång framöver. ni några sista ord? Nej, men jag har ju spilt. Så att ja. om någon kan komma med servetter så blir jag ju tacksam. Du vill ju bara att folk ska passa upp på dig. <laughs> men jag är ju på en flott festival. Vad tror artist <laughs> du? artist för 17 Autist. Thomas, <laughs> artist. tack så mycket för att vi fick vara gäster. Ja, men tack, för att inte att ni, tack för att ni ville komma. It doesn't Det där var inte Beard Beardshub Records, det där var faktiskt mitt eget band Domino Majestic med låten Everything's My Fault. Uh, Beard Beardshub Records kan man ju få tag på på Facebook. Det är där man kan skicka in låtar och grejer som vi kan uh, tolka. Man kan skicka in ljud, man kan, om man har en rolig dörr eller någonting som knakar, vad som helst kan vi göra musik utav. Ehm... Um, det var faktiskt en kille som skickade in ett väldigt konstigt ljud till oss en gång. Det var mest... Nu har jag inte det klippet här, men jag kan iscensätta hur det lät. Han låg i en soffa och såg lite trött ut. Vi kan kalla det trött. Och nynna någonting som låter ungefär... Så! Ungefär lät det. Ja, jag får tummen upp här ifrån folk som har lyssnat på podden tidigare. Att det stämmer. Så lät det. Ett sånt ljud kan man ju ta och göra en låt av. Då låter det så här. with yet another Aubergin Eat your veggies Take your medicine Why won't you Send a message back to me Cause all I want Is to have a cup of tea I'm so shy I call corn on the phone I love food a store I wanna open up a store Där. Nej, det var inte någon som ringde utan det var en mobil buzz som vi har lagt in bara för att luras. Var det någon som blev lurad? En, två, tre. Hörrni, är det någon som vill spela lite sommarkryss? Det finns faktiskt ett musikquiz man kan vara med i här. Det finns här framme vid scenen i en tunna finns det några lappar. Man behöver de lapparna för att vara med i det här sommarkrysset. Det finns också pennor här framme. Så gå fram hit och hämta sådana här brickor och pennor och talonger. Och det finns också framme på bordet här har jag lämnat några pennor och några papper. Så vill man vara med på det här musikquizet är det väldigt, väldigt blandad musik. Och det är en halvklurig frågesport som vi ska ta och köra här. Um, jag hoppas att ni har gnuggat geniknölarna och vässat pennorna Nej förresten, vässa inte pennorna för det där är ju inte blyertspennor Så att det, det har ni ingenting för ifall ni gör um, Vi ska köra igång det quizet alldeles strax uh, Vi ska bara ta en kort paus och se till så att all teknik fungerar Så att uh, det hörs ut Okej, okay, det kör igång alldeles strax Först blir det en uh, liten paus mm. Ja, det var Thomas här i framtiden. Jo, det visade sig att det här sommarkrysset det innehöll copyrightskyddat material från Paul McCartney bland annat och de grabbarna. Så att Youtube plockade helt enkelt ner den streamingen. Vi som var där på plats hade jättekul i alla fall och ja, det kommer komma ett nytt sommarkryss i nästa avsnitt.